är 15-20 minuter långt på ett ungefär. Hoppas du ska tycka om mina texter. Avsnitt 5 För din skull bara. Många söker dig för att få lycka. Många söker dig för vad du ger. Men gåvorna är störst man verkar tycka åt givaren man mera sällan ser. Jag tackar dig för allt som blir mig givet. Jag prisar dig för lyckan som är min. Men du är själv det största. Du är livet. Jag är så glad att jag får vara din. Jag törstar efter dig, min Gud och Herre. Ta bort allt som vill skymma din gestalt. Jag törstar efter dig, min Gud och Herre, och jag vill göra det du har befallt. När du sträcker mot oss dina händer ser vi bara gåvorna i dem. Och när du kommer och din ande sänder finns knappast plats för dig här i ditt hem. Lär oss följa dig för din skull bara. Lär oss älska dig för den du är Och låt oss dina lärjungar få vara Som ger dig rum i vår gemenskap här Jag tackar dig för allt som blev mig givet Jag prisar dig för lyckan som är min Men du är själv det största, du är livet Jag är så glad att jag får vara din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 och inte någon andra hans vara. Varför ge Gud det man ej vill ha kvar, och själv det finaste spara? Jag vill ge honom så mycket jag kan. Jag önskar att det vore mera. Det verkliga liv som jag hos honom fann kan jag aldrig nog högt värdera. Nu ger jag min tid, mina krafter, mitt liv. Han gav mig ju allt och han gjorde mig fri. Andra får kalla för slöseri vad jag kallar självklarheter. Att han som gjorde mig glad och fri ska få mina tillhörigheter. O, oh, att mitt liv blev en djuv parfym som påminnde om hans lära. Så var och en som på mig fick syn gav honom hyllning och ära. Jag vill ge honom så mycket jag kan. Jag önskar att det vore mera. Det verkliga liv som jag hos honom fann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 Gästvänlighet och gästvänlig är ord som har en varm klang för de flesta människor. I alla kulturer är nu gästfrihet en självklarhet och nästan en helig plikt. Men ordet gästfri på svenska låter ju inte helt entydigt. Är det kanske så att man slipper gäster? Nej, naturligtvis att man är fri och generös i att ta emot gäster. Ett annat lite märkligare uttryck för gäster som vi har på svenska är främmande. Många gånger har jag hört till exempel Vi får främmande imorgon. Eller, nämen får vi främmande? Författaren Zacharias Topelius citerar ett talesätt i en bok år 1856. Katten tvättar sig, nu får vi främmande. Detta ord främmande betyder alltså helt enkelt gäst, men har också betydelserna besökande, bekant eller främling. Lite om gästvänlighet i olika kulturer. Själv växte jag upp i södra Indien och har också bott där som vuxen under ett par år. Där fick vi som gäster äta ensamma medan värdparet bara passade upp och trugade oss att äta mer. Bara med yttersta svårighet kunde vi få eventuellt mannen i huset att delta vid bordet eller på golvet där man ofta satt. I ryska eller ukrainska familjer möter man ett överdåd av generositet och gästvänlighet vare sig gästen är från grannkvarteret, grannstaden eller från utlandet. Alla äter och njuter obekymrat även om värdfamiljen nog ofta får leva knapet ett tag efteråt. Om jag under 1980- och 90-talen hade med mig en god svensk ost och en osthyvel som gåva till en familj med tanken att de skulle njuta av den själva efterhand så fann jag ofta efter en halvtimme hela osten uppskuren på bordet i centimeter tjocka skivor. Osthyveln sparades förmodligen oanvänd i någon låda som en exotisk souvenir. Under ett USA-besök i Florida en gång i en kyrka bjöds vi av ett äldre par att bli gäster hos dem en dag. Vi såg fram emot att få se hur de hade det hemma och tackade med glädje, ja. Men de bjöd oss på restaurang på jättegod mat. Så gör man ofta i USA. Men den här gången fick vi faktiskt se deras hem också eftersom vi åkte hem till dem efteråt och drack kaffe. Som förkunnare och pastor i alla möjliga delar av Sverige har jag naturligtvis mest av allt mött massor av gästvänlighet här i vårt eget land. Och i pingströrelsen och dess verksamhet under många årtionden på 1900-talet var gästvänligheten hos alla medlemmar och familjer självklar och nästan obligatorisk. När gästande sånggrupper eller blåsorkestrar kom på besök en helg var det självklart att man tog emot ett par nattgäster och matgäster. När en gästande pastor kom på fem dagars eller två veckors möteskampanj eller bibelstudieserie Både han och eventuellt medföljande hustru de dagarna hos någon i församlingen och då ingick mathållningen som värdfamiljens ansvar. I Jönsjösviks pingskyrka hade man under början av 1970-talet cirka 100 elever från hela landet på den månadslånga bibelskolekursen. Alla dessa elever övernattade hela denna period hos någon av församlingens medlemmar. Och när jag talade med en äldre pastor i Vetlanda trakten berättade han från sin ungdomstid då han var lärling och ny medarbetare i någon församling i Småland följande. Han tjänstgjorde under något eller ett par år som medarbetare men hade ingen egen bostad under den tiden. Utan bodde inneboende en månad i taget hos olika familjer i församlingen. Detta var tydligen praxis på många håll och antagligen inte helt enkelt för den unge förkunnaren. Men vilket översvallande exempel på gästvänlighet! Gästrum och bäddsoffor och extra sängar har varit en självklarhet i våra svenska hem. Och den bäddbara och förmodligen obekväma kökssoffan är väl närmast legendarisk. Förresten, när vår familj på sju personer kom hem från Indien till Sverige och Norrköping alldeles i början av 1960-talet bodde vi i tre rum och kök på Knäppesborgsgatan nära Östra promenaden. Vi fem barn i åldrarna 15-3 år bodde i två av rummen och pappa och mamma låg i vardagsrummet i bäddsoffan med utdragssäng. Jag tror dessutom att många familjer var mer trångbodda än vi. Hur är det i moderna svenska hem och moderna pingstväns hem? Är det lika självklart med bäddsoffor och gässängar? Gästvänlighet handlar nog mera om välkomnande attityd och värme än om perfekt städning och överdådigt bjudande. Den som blir bjuden är antagligen för lyckligt upptagen med gemenskapen och den som bjuds för att titta efter dammtussar i hörnen eller på saker som inte är tillräckligt prydligt undanstädade. Gemenskapen är ju det viktigaste. Härom sommaren hade jag ett ryck om medmänsklighet och engagerade mig för en av de bulgariska romerna som tigde i Villbergens centrum. Vi kan kalla honom för Nikolaj. Många bulgarer kan ryska skapligt så jag kunde prata med honom. Efter vad jag förstod hade han hamnat i en beroendefälla hos den som hade hjälpt honom till Sverige. Han ville hem till Bulgarien men hade inga egna möjligheter där han bodde i ett primitivt tält i skogarna och var påpassad och utnyttjad av sin välgörare. Jag kontaktade några vänner i Pingskyrkan och vi skrämlade ihop till en flygbiljett som jag köpte och gav honom i handen när jag körde honom till Arlanda. Det kostade mig ingen förmögenhet och vi som hjälpte åt gjorde det med glädje. Aktionen började med att jag tog hem honom från hans arbetsplats på Vidbergen centrum. Han fick väl lite mat hos mig och min fru och bodde i vår bäddsoffa på natten, innan jag körde upp honom till flygfältet. Men de detaljerna minns jag inte så noga. Vad jag minns är att vi på eftermiddagen packade badkläder och en ryggsäck med kaffe och smörgåsar och åkte ut till badplatsen i Lindö denna soliga julidag. Han lånade ett par badbyxor av mig och så badade vi bland alla andra. Åh oh, han göt. Efter badet såg jag honom stå en lång stund på cementbryggan och bara titta ut över vattnet och på den blå himlen och ut över kolmårdsskogarna på andra sidan Bråviken. Det fanns ett sånt uttryck i hela hans ansikte och hållning av befrielse, avkoppling och oförställd enkel njutning. Vilken glädje jag upplevde av att ge honom den enkla gästvänligheten. Att ta emot och ge gästvänlighet i samspel med vänner och bekanta är en viktig del av lyckan i livet. Och att oväntat möta en främling eller obekant och ta emot eller ge gästvänlighet kan bli en upplevelse för livet. När Guds barn behöver något så ska ni hjälpa dem och gör det till en vana att bjuda hem gäster på mat och ge dem också logi för natten om de behöver det. Och det var ett citat ur Aposteln Paulus brevhälsning till de kristna i världsstaden Rom omkring år 57 efter Kristus. Och det var i levande Bibelns översättning. Och så läser jag ur avdelningen Dikter. Obetänksamma fotspår. Mönstret under mina svarta promenadskor lämnar dekorativa fotspår i den tunna nysnöns vita skikt. När jag sen förstrött går lite för snabbt in i kapellets foyer... ser jag bestört något helt annat. Obetänksamma fotspår med avslöjande smutsfläckar på golvet. Snabbt snygga jag upp något som är med papper och vatten och torkar skorna också, fast allt för sent. Våra obetänksamma fotspår i varandras zoner och liv och känslor är det svårare med, nästan omöjliga att få bort. Bättre att gå varsamt från början och inte ta med smutsen in. Så läser jag också ur den fjärde avdelningen böner. Jag behöver be. Jag behöver be. Herre, lär mig se. Vad är öppen dörr? Vad är frästelse? Vad är tålamod? Vad är vankelmod? Vad är vilja god? Vad är hetsigt blod Stigen vidgar sig vägskäl framför mig Som så ofta förr jag behöver dig Ojämn överlag både stark och svag både ond och god detta är väl jag Inför dig jag står Tala, fader vår, så att jag förstår hur jag handla får. Är det öppen dörr som jag står inför? Oron i mitt blod är den din och god.